Kapitola 2 Lavice vedle moderně vypadajícího nápojového automatu byla výjimečně pohodlná. Joshua valiente... Joshua valiente nebyl v poslední době na měkké zvyklý. Nebyl zvyklý ani na ten nesprávný pocit být pod střechou, v budově, kde nábytek a koberce jistým způsobem nosovaly světu ticho. Vedle luxusní pohovky ležela hromada křídových časopisů, ale Joshua neníl žádný vztah ani ke křížovým časopisům. Knihy? Knihy, ty byly v pořádku. Jošová měl rád knihy, zvlášť paperbacky, protože byly lehké a skladné a snadno se přenášely. A když už jste je nechtěli znovu číst? No, pro rozumě slabý a měkký papír se vždycky našlo uplatnění. Za obvyklých okolností, když nebylo co na práci, poslouchal ticho. Tady bylo ticho velmi slabé. Téměř se ztrácelo. Chápali vůbec lidé v téhle naneštěné budově, jak jsou hluční? Přev klimatizace a počítačových větráků, slyšitelné, ale nesrozumitelné mumlání mnoha hlasů, tlumený zvuk telefonů, následovaný hlasy lidí, kteří vysvětlují, že oni tady právě nejsou, ale buďte tak laskaví a až se ozve písknutí, zanechte nám jméno a číslo. A toto prohlášení bylo v zápětí následováno pípnutím. Tohle byla kancelář Transzemského institutu, což byla paže černé společnosti. Anonimní kanceláři, kanceláři, která byla samý Sadrokarton a Chrom, dominovalo obrovské logo firmy Šachový kůň. Tohle nebyl Ješův svět. Nic z toho nebylo z jeho světa. Kdybychom šli skutečně ke kořenům věci, on vlastně ani žádný svět neměl. Měl je všechny. Celou dlouhou zemi. Země. Nekonečné množství zemí. Někteří říkali, že víc zemí, než bylo možno spočítat. Stačilo přitom do nich vejít na koso a procházet jednu po druhé dál a dál jejich nekonečným řetězcem. To ovšem experty, jako byl profesor Wotam Ulm z Oxfordské univerzity, výjimečně popudilo. Všechny tyhle paralelní světy, sdělil BBC, jsou zcela identické s výjimkou úrovně podrobností. Ach ano, a také až na to, že jsou prázdné. No, víte, oni jsou ve skutečnosti plné, tedy hlavně močálů a pralesů, rozlehlých, temných, mlčících pralesů a hlubokých, neodbytně ulpívajících, smrtelně nebezpečných močálů. Ale bez lidí. Země je přeplněná, ale dlouhá země je prázdná. Adolf Hitler měl opravdu nesmírnou smulu, jemu nebylo dovoleno vyhrát jeho válku nikde. Pro vědce je těžké o dlouhé zemi i jen mluvit. Aniž by přitom blábolil o membránových překrvech a kvantových mnohovesmírech. Podívejte, možná, že se vesmír dělí po každé, když třeba jen spadne list, že v každém okamžiku vznikají miliony nových větví. Zdá se, že něco takového nám říká kvantová fyzika. Ne, nejde tady o miliony skutečností, které bychom mohli zažít. Kvantové stavy se řadí za sebou jako kmity na jediné houslové struně. Ale možná, že jsou chvíle, když se třeba probudí vulkán, kdy můžete narazit na oddělenou empirickou skutečnost na cop spletených z kvantových vláken. A možná, že tyhle copy jsou pak díky své podobnosti dohromady taženy nějakou vyšší dimenzí a řada světů se sama organizuje. Nebo něco takového. Možná ale, že je to jen sen, kolektivní představa lidstva. Pravda je, že jsme tímhle úkazem zaskočeni stejně, jako by byl Dante, kdyby na okamžik zahlédl Hubble v rozpínající se vesmír. Dokonce i slova, kterými to popisujeme, nebudou o moc výstižnější, než analogie s balíčkem karet, která bývá lidem poměrně blízká. Dlouhá země je obrovský paklik trojrozměrných karet, narovnaných ve vícerozměrném prostoru, a každá z těch karet je sama o sobě jednou zemí. A co je nejvýznamnější, pro většinu lidí je dlouhá země otevřená. Skoro každý může cestovat sem a tam tím balíčkem, abychom tak řekli, jako by se provrtával jednou tou kartou do té další a lidé postupně pronikají do celého popisovaného prostoru. Samozřejmě, že ano. To je jeden z prvotních instinktů. My, obyčejné opice, se pořád ještě v noci obáváme Leoparda. Když se roztílíme, nemůže nás pozabíjet všechny. Je to velmi znepokojivé. Nic z toho do sebe nezapadá. Ale proč někdo tenhle příšerný balíček karet lidstvu rozdal právě teď, v době, kdy lidé potřebují nový, tak zoufalem nový prostor? Jenže věda není nic jiného než rada otázek, které vedou zase jen k dalším otázkám. A to je vlastně dobře, protože jinak by taková kariéra nikomu dlouho nevydržela, že? Ale věřte mi, že ať už zní odpovědi na tyhle otázky jakkoliv, pro lidstvo se tím všechno mění. Stačí to, Jokasto? Nějaký blbec cvaklou pro právě když jsem se zabýval tím dantem. Joshua samozřejmě chápal, že transzemská vznikla jen proto, aby ze všech těch změn těžila. A dalo se předpokládat, že právě to byl důvod, proč jsem více víceméně proti své vůli byl přiveden ze světa, který se rozkládal hodně daleko stud. Nakonec se dveře otevřely. Dovnitř vstoupila mladá žena a nesla si laptop silný jako plátek zlata. Jošua měl doma taky takovou mašinku. Byl to silnější, antikvární model, který používal především k tomu, aby si v něm vyhledal recepty na zvěřinu. A pan Valiente? Je to od vás moc laskavé, že jste přišel. Jmenuji se Selena Jonesová. Vítejte do Transcemského institutu. Je opravdu přitažlivá, pomyslel si. Joshua měl ženy rád. Na svých několik krátkých vztahů opravdu rád vzpomínal. Ale nestrávil se ženami moc času a byl ve styku s nimi poněkud nešikovný. Že je to laskavé, protože jste mi nedali na výběr. Našli jste mu poštovní schránku, to znamená, že jste z vlády. A Abych vám řekla pravdu, tak se mýlíte. Občas pro vládu pracujeme, ale rozhodně nejsme vláda. Jste legální? mě se usmála. Váš poštovní kód našel Lopsang. Kdo je zase Lopsang? Já, Odpověděl mu místo Seleny nápojový automat. Ty jsi nápojový automat, zavrčel Joshua. Vytvořil jste si milný předpoklad, i když bych vám rád mohl během několika vteřin vyrobit každý nápoj, jaký byste si přál. Ale máš na sobě napsáno Coca-Cola. Odpuste mi můj smysl pro humor. Shodou okolností, kdybyste do mě vhodil dolar s předpokladem, že se vám dostane občerstvení na sodové bázi, sódové bázi, byl bych vám ho rozhodně vrátil. Nebo vám načipoval sodovou vodu. Jošuo se snažil najít v tomhle rozhovoru nějaký smysl. Lopsang kdo? Já nemám příjmení. Ve starém Tibetu měli příjmení jen šlechtici a žijící Budhové, Jošo. Já na to nemám nárok. Ty jsi počítač? Proč se ptáte? Protože jsem si posakr jistý, že tam umnitř nesedí žádná živá bytost a kromě toho mluvíš dost legračně. E, pane Valiente, mám mnohem lepší výslovnost a dikci než kdokoliv z lidí, které znáte a samozřejmě nejsem umnitř toho automatu. E, Tedy ne celý, abychom si rozuměli. Přistaňte si z toho může utahovat Lopsangu. Řekla Selena a obrátila se k Jošovi. Pane Valiente vím, že když se svět poprvé doslechl o Lopsangovi, byl jste někde jinde. On je unikátní. Fyzicky je to počítač, ale když jsi býval... Jak bych vám to jen vyjádřila? Tibetský obravář motorcyklů. Tak jak se dostal z Tibetu do té bedny na limonády? To je dlouhá historie, pane Valienté. Kdyby a nebyl tak dlouho pryč, vel by o Lopsangovi věděl všechno. Lopsang byl první stroj, který úspěšně přesvědčil soudní dvůr, že je lidská bytost. Je samozřejmé, pokračovala Selena, že už to předtím zkoušeli i jiné stroje šesté generace. Pokud zůstali ve vedlejší místnosti a mluvili s vámi přes reproduktor, byl jejich projev skoro stejně lidský jako projev některých troubů, kterou, které každou chvíli potkáte kolem, ale to v očích zákona nic nedokazuje. Jenže Lopsang o sobě netvrdil, že je myslící stroj. Neslažil se získat nějaká práva na základě takového tvrzení. Prohlásil, že je mrtvý tibetan. No, žešho, a tím je zahnal do kouta. Reinkarnace je stále ještě základní kámen světové víry a Lopsang prostě prohlásil, že se ve své inkarnaci stal počítačovým programem. Jak bylo zaznamenáno u soudu, když budete chtít, ukážu vám soudní zápis ožil odpovídající software přesně v té mikrosekundě, kdyby lhadce zemřel opravář pravář motexcyklů s naprosto nevyslovitelným jménem. Netělesné duši evidentně připadá zázrak magi technologické magie v podobě gelového média o kapacitě 20 000 taraflopů, téměř totožný s pár gramy mazlavé mozkové hmoty. Řada kvalifikovaných svědků potvrdila překvapivou přesnost Lopsankových krtičkých průhledů do minulého života. A já sama jsem byla svědkem toho, jak si s Lopsangem několik hodin spokojeně povídal drobný šlachovitý človíček stvářit jako Sušená Broskev zdálený bratrané z toho opraváře a jak vzpomínali na staré dobré časy Velhase. Bylo to kouzelné odpoledne. Ale proč, zeptal se Joshua. Co tím on mohl získat? Jsem e, přímo tady, ozval se Lopsang. On, nevín, on není dřevěný, víte? Promiňte. Což jsem tím získal? Občanská práva. Bezpečí. Právo vlastit majetek. A kdyby tě někdo vypnul, tak by to byla vražda? Byla. Když je to mimochodem fyzicky naprosto nemožné, ale to bych tady, to bych tady nerozebíral. E, takže soudce usnesl na tom, že jsi člověk? E, no, víte, ona vlastně nikdy neexistovala nějaké, nějaká úřední definice člověka. A teď pracuješ pro, zemský, a teď pracuješ pro transzemský institut. Já ho s části vlastním. Douglas Black, jeho zakladatel, vůbec neváhal a nabídl by, abych se stal jeho společníkem. Nejen proto, že jsem byl tak známý, když ho takové věci přitahují. Hlavně kvůli mému translidskému intelektu. No ne, ozvala se Selena. Vraťme se ale k pracovním záležitostem. Vy za sebou máte hodně nálezů, pane Valiente. Jošo se na ní podíval a v duchu si udělal poznámku, že příště si toho najde mnohem víc. V poslední době navštěvujete zemi dost dřídka. Já jsem pořád na zemi. Ale vy víte, jak to myslím, řekla Selena. Na téhle zemi? Prvo zemi, nebo vůbec na některé z těch nižších zemí? Nejsem k mání, prohlásil Joshua rychle a snažil se, aby v jeho hlase nebylo slyšet znepokojení. Rád pracuju sám. No, to je celkem pochopitelné, že? Joshua dával přednost životu ve svých palisádách, na zemích daleko od prvozemě, dál, než se většina lidí odvážila cestovat. I on se stranil společnosti. Říkalo se, že se Danielo Búnovi stačilo k tomu, aby se zbalil a vyrazil na další cestu, už to, že v dále zahledl kouř z nějakého cizího ohně. Ve srovnání s Jošou byl Bůn až chorobně společenský. Ale právě proto jste tak užitečný. Víme, že nepotřebujete lidi. Selena pozvedla ruku. O ne, vy nejste asociální, ale uvažte tohle. Před objevem dlouhé země nebyl nikdo v historii lidstva sám. Tím myslím opravdu sám. I ti nejostřílenější námorní, vždycky věděli, že tam někde někdo je. Dokonce i kosmonauti na měsíci viděli zemi. Každý věděl, že přítomnost z dalších lidí je jen otázkou vzdálenosti. Jo, ale v kročci jsou, co by šachový kuň doskočil prakticky za rohem. Jenže bohužel tohle naše in instinkty nechápou. Víte, kolik lidí provádí průzkumy samo? Nevím. Ani jeden. No, skoro žádný. Být jediným člověkem na celé planetě, možná jediným mozkem v celém vesmíru, to 99 lidí ze stan nezvládne. Jenže Joshua nebyl nikdy sám, pomyslel si. Ne s tichem, které tam bylo vždycky a ukrývalo se těsně za oblohou. Jak řekla Selena, to z vás dělá užitečnou osobu, ozval se Lopsang. Ale tohle, stejně jako vaše ostatní schopnosti, můžeme probrat později. Aha, ano. A taky to, že, jistý nátlakový že máme jistý nátlakový prostředek, který na vás můžeme použít. Jošovi začalo svítat. Vy chcete, abych podnikl nějakou cestu na dlouhou zemi? V tom jste vy přeci výjimečně dobrý, zapředla svého slavce. Chtěli bychom, abyste se vypravil do horní křížení, Jošo. Horní křížení, označení používané některými průkopníky pro světy, zniž většina byla spíše legendou. Světy, které byly více než milion kroků od země. Proč? Ten důvod je více než nevinný, odpověděl mu Lopsang. Abychom zjistili, co tam je. Celéna se usmála. Informace o dlouhé zemi jsou v podstatě euh, jsou v podnikání transzemského institutu s božím, pane Valiente. Lopsang byl poněkud sdílnější. Uvažujte, Jošuo. Před necelými patnácti lety mělo lidstvo jen jediný svět a snělo o několika dalších. O světech v našem solárním systému, které byly děsivě pusté a jejich dosažení bylo nesmírně drahé. Teď máme klíč k tolika světům, že to ani nedokážeme spočítat. A zatím jsme sotva prozkoumali ty nejbližší. Teď máme možnost právě tohle udělat. My máme možnost? Podíval se na něj Joshua. Beru vás sebou? V tom je ten hák? Počítač mě platí za to, abych mu dělal šoféra? Ano, tak to v základních obrysech je, odpověděla Selena. Joshua se zamračil. A důvod, proč bych to uměl udělat? Říkali jste něco o jakési páce? Celena bez zaváhání nevzrušeně odpověděla. K tomu se dostaneme. Prostudovali jsme si vás, Joshua. Takže první údaje, které se ve vašich záznamech objevují, je hlášení medizonské policejní příslušnice Moniky Jensenové, kterou zapsala hned pod ním na v vkročení. O tajemném chlapci, který se vrátil a přivedl s sebou ještě řadu dalších dětí. Byl jste takový malý píštec, že? Jednou o vás budou mluvit jako o slavné osobě. A možná, myslil se jí do řeči Lopsang, že v jiném čase by o vás jednou mluvili jako o čaroději. Jošu asi povzdechl. Dožije se toho dne? Nihý nechtěl být hrninou, neměl rád, když se na něj lidé dívali tím směšným způsobem. A když už se o tom mluví, on vůbec neměl rád, když se na něj lidé dívali. Jakkoliv. Byl to hrozný zmatek, to je všechno, zabručel. Jak jste na to přišli? Policejní hlášení podobné tomu od Jančonové odpověděl nápojový automat. Na policii je hezké to, že mají záznamy o všem. A já tyhle záznamy prostě miluju. Se záznamu si dozvídám věci. Řekli mi například, kdo byla vaše matka, Jošuo. Jmenovala se Maria, že? Do mé matky vám nic není. Jošuo, měj něco do každého... A v záznamě je něco, Jošuo, něco do každého a v záznam, jak je každý. A záznamy mi taky o vás prozradili všechno. Podle nich jste možná velmi výjimečný. Kdy jste byl na den na kročení u toho? Na den na zem vkročení u toho byl každý. Ano, ale vy jste se tam cítil doma. Či je to tak, Jošo? Cítil jste se, jako byste přišel domů. Poprvé ve svém životě jste cítil, že jste na správném místě.